El casal d'Avis de Tiena dona el tret de sortida de la temporada d'enguany amb l'excursió que es realitza aquest dimarts a Castellnou de Bages. Paral·lelament a aquesta sortida, el casal ha organitzat tot un seguit d'activitats que es desenvoluparan en el seu local. Entre les novetats, destaquen un taller per treballar la memòria a través del Rumi, un popular joc de taula. També a hores d'ara, els responsables del casal estan treballant per tancar un taller de playback amb actuacions musicals. El Casal d'Avis continua, entre altres activitats, amb les tallers d'informàtica, però en guany com a novetat, algunes classes aniran a càrrec de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya gràcies a un conveni de col·laboració signat amb la Fundació La Caixa. El programa que rep el nom Històries de Vides té l'objectiu d'iniciar els alumnes en l'utilització de programes com el Word, a través de que expliquin les seves històries personals. Pel que fa a les excursions, el Casal ha programat una sortida per aquest dimarts a Castelló de Bases. Aquestes visites, com sempre, tenen un clar component cultural, ens dona més detalls el president del Casal d'Avis, Joan Pissà. Aquesta vegada anem al Castellinal de Bages i allí hi ha el Museu del Maquis. i Llavors, això és al matí, després anem a dinar i a la tarda, que dinarem pels vols de Terrassa, segurament anirem a veure... Alguns dels monuments de tipus romànic que hi ha a Terrassa, que sigui la cartoixa de Vallparadís o alguna de les esglésies romàniques. De cara al mes vinent, el casal té programada una altra sortida a Tabertet i al Far, on visitaran el poble i l'església romànica i alhora podran gaudir de la natura al costat d'un penya-segat. Pel que fa a la resta d'activitats, es mantenen les del curs passat, on destaquen les propostes per fer exercici a través de classes de Contri i Tai Chi, es continuen amb els jocs ja clàssics, talles de manualitat i les classes de català. Totes aquestes activitats estan obertes als socis del casal d'avis, per formar part només cal tenir 60 anys o més i pagar una quota anual de 10 euros. Ràdio Tiana, serveis informatius.